Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya was-sayyidil mursalin. Amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. qardaşlar, <gülüyor> keçən dərs qalmışdı. Həsan peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm ki, peyğəmbər sallallahu alayhi buyurur ki, mən qiyamətə yaxın bir vaxta göndərildim hətta yüəbədəllahu vəhda hu lâ şərikə läh yəni mənim göndəri, göndərilməyimin məqsədi Allahu səbəh insanları tək ibadətə çağırmaq, ona şərik qoşmamağa çağırmaq və ju ələ rizqi təhəzəllə rumhi və Allahu səbəh və təala mənim, mənim quruncumun altında etdi və ju ələ zillə təvəssəqara ələ men xaləf əmrə və zillət və alçaqlıq mənim əmrimə qarşı gələnlər üçün edildi O mən təşəbbəhə biqov min minhum Və kim bir qölmə oxşamağa çalışarsa, deyir, el, o qölmə oxşatarsa, artıq o onardandır Demək, hədistə bir neçə məsələyə toxundu Birincisi, dürən toxunmadığımız məsələrdən biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm deyir ki, mən qiyamətə yaxın göndərildim Qiyamətə yaxın göndərildim deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərilməsindən Tə indiyə qədər neçə yüzlə keçir? Hə? Hı -hı. 1400 və ya 1500 ilə keçir. Amma elə də görsək ki, qiyamət qorqmuyor. Və yaxud Allah Subhanələr quran Kərimdə deyir ki, qiyamət yaxlaşdı. Amma elə də qiyamət qorqmuyor. Bu nə anlama gəlir? Bunun mənası ki, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, əgər dünyanın insanlar yaşına fikir versələrtə, ta dünya, yaradılandan bəri daha indiyə qədər dünyanın məsələn, alimlər hesablayıblar neçə milyard illərinin yaşı var dünya çox qoca dünyadır və o yaşın içərisində götürəndə yəni ki, dünyayla bir yaşın çoxsun yaşayıb, çox bir az hissəsi qalıb qiyamətə və o az hissəsi də Peyğəmbər sallallahu aleyhissaləm buyurduğu kimi artıq çox yaxındır yəni çoxsu gedib, həddən artıq çox azı qalıb Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər Səhəm barmağını işarə edir ki, mənə qiyamətin arasında elbiki əlinə işarə edir ki, belə bir yəni, vaxt qalır. Yəni, həddən artıq çox az qalıb. Və qiyamətin əsas alamətləri də Peyğəmbər Səhəm ki, böyük alamətlər bir ipə düzülmüş mirvari dənələri kimidir. O, kəsiləndə hamsa onun dal dalıca bir-birin marxasıca gələcək. Sonra ikinci hədisdə dünən əsas məsələ var, doxunmuşduq. Dedik ki, bəzi ixvanlar və xəbarişlər bu hədsi dəli yetirək deyirlər ki, müsəlman rüsusi ancaq nə ilədir? Hə? Ancaq qılıncla, öldürməklə, kəsməklə, doğramaqla və dedik ki, bu hədsin mənası o deyil, bu hədsin mənası əgər o yerdə müsəlmandan qılınc tələb olunursa, müsəlman o yerdə vuruşmalıdır, susmaq tələb olunursa, susmalıdır, dəvət tələb olunursa, Dəvət etməlidir, əxlaq tələb olunursa Yəni, əxlaq göstərməlidir Və müsəlmanın Rusi Onun yaşadığı mühürtə görə, dövrə görə Müsəlmanların durumuna görə dəyişir Bəzən Allah s.ə.v. onun ruhisinin Qılın ikinin altında eləyir Bəzən Allah s.ə.v. onun ruhisinin Onun dəvətinin altında eləyir Və bəzən onun s.əvrinin altında Və bəzən də onun səvrinin altında Yaxşı, keçək tez edərsə Şəx getirir ki Ənəl-məsiyə səbəbun li abd alə rabbihi və suqutu min aynhih Və deyil, günahlar yərhəm günahlar Bir səbəb olur ki insan öz rəbbinin Yanında alçalır Öz rəbbinin gözündən düşür Və qali həsən-l-basri Həsən-l-basri necək buyurur Həm-u aleyhi fəəsavhu Onlar Allahın yanında alçaldılar Və bu alçalmaları səbəb oldu ki Onlar deyir rəbblərinə ası olurlar Və uzzu aləyhi la asəməhum. Əgər onlar Allah Subhanahu taala ya, yanında əziz olsaydılar, izzətli olsaydılar, hörmətli olsaydılar, Allah Subhanahu taala onları günahlara müvəffəq eləməzdi. Və izə hənəl əbdu aləllahi ləm yukrimə ehad və bir qul öz rəbbinə elə bir acı olarsa, Rəbbi yanında alçalarsa, onu heç kimsə ucalta bilməz. Və Allah Subhanahu Qurani-kən də buyurur ki, və men yuhəniləhu mukrim. 3 surəsinin 18-ci ayında Allah s.ə.q. kimi alçarlarsa və o insanı heç vaxt, heç vaxt ucaldan tapılmaz yaxşı sual, sual çıxır ki, məsələn nə qədər Allah s.ə.q. uzaq olan insanlar var hətta götürə kafirlər var bugün görürsən ki, onlara həddən artıq insanlar hörmətlə yanaşır orada oturmaq, burada otur küşəndə məsələn yer verirlər yaxşı, o ayələ yəni insanların bu muamiləsini Allah s.ə.q. bu ayəsini necə bir araya gətirmiyorlar 100 dia. Ha, dinə. Bunlar yandırır. o. O, o, <gülüyor> <gülüyor> hə? o süünüdür da, Yəni ki <gülüyor> həqiqətən heç vaxt insanlar Üzlə. onlara düzdə məsələn, orada oturma, burada otur. Yəni çox hörmət eləsə, amma o insanların, insanların qəlbində heç vaxt yeri yoxdur. Ya ondan qorxurlar, hörmət eləyirlər. Ya işləri görürsən, ondan keçir Ona görə o insana hörmət edirlər Amma həqiqi səmi səminiyyə Heç vaxt heç vaxt Ola bilməz Həmin insan görürsən ki, vəzifədən çıxandan sonra Heç ona hörmət edən elə insanlar Məsələn, görürsən ki, heç bəzilər Heç salam vermirlər Və ya isti muamilədə olan insanlar Həmin insanla görürsən ki, muamilələri soyur də, Bu da ona dəlildir ki Ya görürsən, insan varlı olur Hörmət edirlər, hamısı ağat, yer, seyyid, deyil ama insan kasıldayandan sonra görürsən ki, yani o adamı adam yerinə qoymurlar. Yəni necə deyirlər, bir ata sözü var, donuza baba deyərəm, belə hə? xatirinə. Hə, isvi xatirinə. Yəni bu adamların o insanı uçatmasının misalı, yəni buna bənzəyir. Yəni ailədə heç bir zəhmət yoxdur. Sonra şeyx gətirir ki, "ومنها أن الأرض لا يزال يرتكب الدام حتى يحون عليه ويصغر في قلبه." Və de, günahların acı ağibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, insan günahlara davamiyyət edəndə artıq o günah insanın gözündə, insanın qəlbində kiçilməyə başlayır. Və alikə aləmətül halak və şeyh Qətri ki, bu da insanın hələkə aparan bir yoldur. Hələkin də işarəsidir, əlamətidir. Fe innəd-dənbə kam kulləmə ṣəğərə fi ayni l-abd azəmə və günah qulun gözündə kiçildikcə Allah subhanahu va gözün Allah subhanahu va taala yanında böyür. Və hadis-i-kəral-Buxari Ən ibn Məsul rəziyallahu anhu nəziki İmam Buxari ibn Məsul rəziyallahu anhu-dan hədis rivayet edəndə deyir ki, möminin bir salı bir günah işlədikdə elə bir ki dağın altından keçir və günahları da elə bir dağın üzərində olan bir qara parçalardır və hər zaman qorxur ki, o günahlar ona üstünə düşəcək. Yəni İnsan qorxur ki, o günahlara görə hər anına bəla gələ bilər Amma deyil kafirin misalı deyir Allahdan qorxmaq insan misalı Və insan Onun misalı ona bənziyir ki O insan elə bir o dağın altından keçəndə e, O dağı deyirəm Elə bir həmin kafirin burundan bir çək qonuq Və o boyda böyük günahları kafir Öz aləmdə bir çək bənzədir Gəlir qonur, yəni o günahları eləyir və kafir əlindən o meçəyib belə yerliyi batırır o tərəfə. Yəni, fikir vermir. Günahları böyük, günahları kiçiltir öz gözündə. Və sonra şəx gətirir ki, həmçini, günahların bəzəndə acı aqibəti insanın özündən başqa ətrafındakılara təsir edir və hətta nəinki başqa insanlara, hətta bəzi heyvanlara da belə öz təsirini göstərə bilir. Necə ki, Abu Ferayra da rəziyallahu anhu da rivayət ki, yer üzərində zülm çoxalanda bəzi həşəratlar də öz yuvalarında dəyməzdilər. Və qale Mücahid innal bahayma tala'a 'ala nusaati ibn Adam iza ishtadda Mücahid ki, il quralı keçəndə o yerdə yaşayan heyvanlar insanlara lənət oxuyur. Ayın qardaşlar, yəni əgər orada müddət məsələn yağış varsa, normal yağış yağırsa, Oğlum elə bir şey bəlası nədir? Quraqlıqdır. Və elə yer var ki, Allah Subhanahu oranı sel ilə məsələn, qəla göndərə bilər. Elə yer var ki, quraqlıqla bəla göndərə bilər. Yəni burada əsas məna Allah Subhanahu göndərdiyi bəladır. Elə yer var ki, Allah Subhanahu yəni küləy ilə, yəni görə-bəcür yağız yəni, bəla göndərə bilər. Yəni tək su nəzərdə tutmasın. Bəzi insanlar onda deyir ki, onda məsələn, Avropada elə dövlətlər ki, yağış yağır Onda onlar məl, Allah subantilə yaxın insanlardır Yox, o deyil yəni, Elə yer var ki, Allah subantilə yaxış nəzab verir Onların, məsələn, istəyə, qurallığa ehtiyacı var Onu Allah subantilə məhrum edir Orada, orada da heyvanlar yaxış çox yaxanda Bəddua edir onlar Aydın <coughs> Sonra İnləl və həymə Heyvanlar lənət oxuyur Və yəqulu və deyirlər ki Yəni bu, Adəm evladlarının günahlarına görə Bizlə deyir, elə ki, yaxışdan deyil məhrum qaldı Sonra, həmçinin günahların nacaq aqibətindəndir ki, günahlar insana zəlillik gətirir və hər bir müsəlman bilməlidir ki, izzət və ucalıq və ancaq Allah subhantaya itayət etməkdədir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Və qalətə alə, Allah subhantayaq, quran kərimdə buyurur Mən kənə yuridin izzətə fəllilləhi lə izzətü cəmiyyə Kim əgər izzət istəyirsə, ucalıq istəyirsə, bilsin ki, bütün ucalıq və izzət Allaha məxsusdur və ya Allahdan keçən yoldan əldə eləmək olar ancaq. Fəliyyətlülübüha bitaatillə həzəri cəllə və insan bunu Allah subaqı itaətlə qazanmağa çalışmalıdır. Və innəhu la yəcidu illə fitaathi və kənə min duai həbədə sələf Necə sələflər həmşə dua edərdilər Allahumma əzini bitaatikə və la tudillinə bimasiyyətik və dua edərdilər ki, ya Rabbi, bizi öz itaətinlə əzətləndir və bizi günahlara düşməklə zəlilliyə üçar etməm. Və həmçinin Ramazanda tutan ən məşhur qunud dualarından biri də Allahım afini fi mənafi o da sonunda gəlir ki və lə yəzillu mən valid Allah subhanətə Allah mövva seçdiyi kimsələri, yaxın seçdiyi kimsələri Allah subhanətə Allah neynə məhz zəlill etməz və lə yəizzu mən adid və Allah subhanətə Allah düşmən seçdiyi kimsələrə də Nə eləməz? İzzət verməz. Və sonra şeyx gətirir ki, Ənəl məasə tuvsidil aqıl fəinnəlil aqıl nuran, günahlardır, insandır, ağlını doğru-düzgün düşünməyə qoymur və bəzən insan, hətta özün ağlı, ağlı iddia etsə də, bəzən görsən ki, o insanın elədiyi hərəkət, dəli insanın hərəkətidir. İnsan ağlını, nurunu öldürür, Və izə tufiya nuruhu dafələ naqs və insan da ağlının o nuru bəsirəti öləndə artı ağl zəifləyir və naqs dəşir Və qaləbədus sələf və ona görə də sələflər deyir ki Mə əsallaha əhədun hətta yəqib-i ağluhu Allah subhantallaya elə bir asil olan kimsə yoxdur ki, onun ağlı yerində olsun Və hədə zahir Və bu da deyir zahirdir, niyə görə? Fə innəhu ləv xadarahu ağluhu ləhəcəzəhu anil məsiyyə Əya, 16 ilində olsa idi, onu günah işləməyə qoymazdı. Və huwa fi Düşün ki, o insan Allah Subhanahu taalanın elə ki, əmrinin altındadır. Və tahta qahrih, qəhrinin altındadır. Və Allah Subhanahu onu görür. Və mələklər də dayanıb ona baxır. Və Quran-ı Kərim onu varz edir, çəkindirir və imanı, insan içərisində olan vicdanı, insani hissləri onu o günahdan çəkindirir və insan gözlün qabağında qat-qat gündə insanlar ölürlər və ölüm gözlün qabağında bunu da bilir və bilir ki ondan sonra o insanı cəhənnəm gözləyir onu da bilir və bununla əlavə o insanda günah işləyir və bəzi insanlar onu da dərk edir ki onun elə bir ki işlədiyi günah elə bir ki, o şey ki insan Günah işləməklə onu itirir ya o itirdiyi şey iman ləzzəti, deyək ki, o başqa-başqa şeylər Onun üçün dünya Və dünyanın içindəki bütün ləzzətlərinə xeyirli Bəzi insanlar bunu da bilə-bilə Görsən ki, yəni, günah ki Aydın da, yəni, günahkar insanlar Deyilər, nəyə günah eləyərsiz? Deyilər ki, günah eləyəndə İçimiz açılır Yəni, musiqi qılarsan da içimiz açılır ya, o şəkillərə deyə, baxanda deyə İçimiz açılır O, deyir ki, amma içiniz açılır, amma siz deyik, çox qaflar bağlanır. Bir tərəfdən açılırsa, deyik, tərəfdən bağlanır. Hətta, yəni, insan bunu dərk edir, yə görürsən ki, günahlara düşür və belə bir insana da şək yox deyib, ağzında naqsliyi var. وَمِنْهَا أَنَّا الظُّنُوبِ إِذَا تَكَزِرَتَبْ اُطُبِعَ لَا قَلْبِ صَحِبِهَا وَكَانَ مِنَا الْغَافِينَ Və günahlar çoxald Günahlar çoxaldığı üçün insanın qəlbinə möhür vurulub. Yaxşı, bir dəfə so. Möhür vurulmuş qəlb yaxşıdır, yoxsa ki heç bir yaxşı Roski, yani deyil. Proski, yəni iki pistdən hasil yığılıb, belə deyim. Möhür vurulmuş qəlb daimi güldüyü yoxsa daş olan qəlb? Daş olan. Hə? Eyni deyil, Eyni olsaydı, dağışmaq. <iməlisiniz> Qəlblərin forması var. Məsələ, əgər Allah subhanət həllə, görsən, daş olan qəlblər Allah subhanət yumuşalır, Allah subhanət hidayət verir. Düzdür. Yəni, şək yox ki, məsələn, bəzə deyil ki, əgər Allah subhanət həllə, daşdaşmış qəlblər yumuşaldan Allah, şək yox ki, yəni insan nə qədərdir günahı batırsa batsın, Allah subhantala daşı, da, daşı yumuşaldan Allah subhantala onu da əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilər. Düzdür. Amma Allah subhantala istəyəsi hər şey eləyər. Amma biz bilirik ki, dinimiz nəyin üzərində qurulub? Səbəblərdən tutmaq. Daş qəlbə səbəblərdən tutmaq hasanddır, amma möhüblü qəlbə səbəblərdən tutmaq hətdən artıq çəxindir. İnsan ilk cəhalət vaxtı qəlbi daş olur. Sonra Allah subhantala insanı hidarət verir. Həmin daş getdikcə, yumuşalır sonra insan günahları çoxaldır elə bir ki o qəlbə ləkələr düşür sonra getdikcə o böyüyür, böyüyür, yaraya əmrə gəlir sonra getdikcə o qəlbə elə bir qıfl və ya xətim və ya möhür vurulur sonra onun da üzərindən yəni qəlblərinin getdikcə yəni onun da üzərindən getdikcə artıqdan pərdə övpülür komplonu bağlayır. Və digər belə bir qəlb, əgər bir qəlb, əgər hidayətdən sonra olubsa, Onun belə bir şey qayıtmağı hətta daha çətindir. hidayətdən sonra o insan əgər belə bir vəziyyətə düşürsə, onu qayıtmağı hətta daha çətindir. Səbəblərindən ittihamçiliyindir. Ona görə də hətta yəni deyir, Allah Subhanahu taala iman gətirdikdən iman gətirdikdən sonra, iman gətirdikdən sonra Küft edən insanı Allah s.ə.və tezədən necə hidayət verə bilər Yəni, bir çətindir Allah üçün çətin deyil, insan üçün çətindir Ona görə insan gücü çatan qədər Yəni, hidayət neyməsinin Qədrin bilməlidir Aydınlər, qardaşlar Qazanma nədir? Çətindir, tirmey hasan Məsələn insan neçə illərdə yığdığı imanı Bir gün içindən nə bilər? Hətta bəzən bir saatin içində itirə bilək. Ona görə də alimlər deyir ki, bir anlıq qəzəb, bir anlıq şəhvət, bir anlıq qəflət insanın həyatını qaraldan fitnənin başlanıcı ola bilər. Ona görə insan belə məsələlər fikir verilməlidir və qalan da qalsın gələn dərsimizə. Asallallahu aleyhi və səlləm Muhamməd və əlihi və səlləm.